să vă invit să vă ridicați și să ascultăm cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris în cartea Ezechiel, la capitolul 28. Citim câteva versete din Sfânta Scriptură, de la versetul 13 până la versetul 18. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe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 De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea te scot din mijlocul tău, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenusă, pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Amin. Băi, să luați loc. Așa după cum am spus, frați și surori, cu ajutorul Lui Dumnezeu, ne uităm în Sfânta Scriptură să vedem niște păcate pe care noi, ca și Biserica Domnului Isus Hristos, trebuie să le identificăm așa cum sunt ele, să le cunoaștem și să cerem harul și ajutorul Lui Dumnezeu ca să ne pocăim cu adevărat de ele. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Dacă duce lipsă de ceva Biserica Domnului Isus în vremea aceasta, lipsa cea mai mare sau printre cele mai mari lipsuri ale ei, este umblarea în Sfințenie, despărțit total de păcat. Mă rog ca Domnul! Să ne ajute și să ne binecuvânteze, zi de zi, să scoatem din viața noastră orice rădăcină, orice lăstar, orice ar putea să întineze sufletul și cugetul nostru și să facă din noi oameni sfinți pentru Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Am început cu ajutorul Domnului și încep studiul acesta despre păcate cu care Biserica Domnului Isus se confruntă, luând pe primul dintre ele. Primul păcat ce a apărut în Univers, care a fost? Mândria, creațiunea lui Dumnezeu, despre care în mod profetic, asemănându-l cu împăratul tirului, Ezechiel vorbește în capitolul 28. Lucifer era, zice Scriptura, un heruvim ocrotitor, era desăvârșit în frumusețe, până într-o zi când în mintea lui a încolțit un gând și păcatul s-a născut în inima lui și a zis, eu care sunt așa de frumos... Sunt într-o poziție atât de înaltă aici, în Împărăția Lui Dumnezeu. Parcă îmi lipsește ceva. Să fiu ca Dumnezeu. Pentru că nu există în Univers un loc mai sus decât poziția pe care o ocupă Dumnezeu. El și-a dorit să fie ca Dumnezeu. Și în ziua aceea, spune Scriptura, S-a născut nelegiuire în el, păcat în inima lui Și păcatul acesta al mândriei, când s-a zămizlit în mintea și în inima diavolului A dus la dezastru El, ne spune Sfânta Scriptură, a fost aruncat jos A fost alungat Mândria întotdeauna Particularitățile ei, vorbim despre câteva dintre ele. Mândria este primul păcat apărut. Mândria când apare în inima cuiva, de obicei îl coboară pe acel om. Îl face să ajungă jos, mai jos decât poziția pe care și-o dorește face din purtătorul ei, dacă omul acesta nu se pocăiește la timp, face din purtătorul mândriei, aproape un demon. Pentru că, dacă ne uităm în istorie, oamenii mândri, oamenii închipuiți, oamenii care au avut despre ei o părere mai înaltă, au fost oamenii care au dus cele mai mari dezastre, în istorie unii dintre ei au dorit ca din timpul vieții lor să fie adulați să fie adorați ca Dumnezeu Sau au proclamat zei unii au avut pretenția să li se spună tătu ca Stalin sau altul au avut pretenția să li se spună dintr-o rasă superioară ca Hitler oameni demonici, diabolici Sfânta Scriptură ne spune că Mândria merge înaintea? Nu. A pieirii. Mândria merge înaintea pieirii, spune proverbe 16 cu 18. Apoi, o altă particularitate a acestui păcat este că, zice, omul mândru este vrășmaș cu Dumnezeu. Cine dintre noi vrea să-L aibă pe Dumnezeu ca vrăjmaș? Ei, dragii mei, atunci când ne mândrim, când din inima noastră se naște mândria, noi ne punem într-o poziție de vrăjmașie cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Mândria, dragii mei, vine de obicei la cele mai sfinte vieți și la cele mai sfinte vieți. Dacă toate celelalte păcate au nevoie de un mediu în care să se dezvolte, spre exemplu imoralitatea, dacă hrănim imaginația noastră cu lucruri mordare, se naște în ea imoralitatea, în schimb mândria, vine și la cei mai sfinți oameni. Cunoașteți întâmplarea aceea cu fariseul care s-a dus la templu să se roage. A venit la omul acesta, a venit la oameni, care s-au dorit a fi sfinți de-a lungul istoriei și au ajuns în exagerări, în extreme. Așa se întâmplă că în istorie avem un Ioan Stâlpicul sau alții care în, în îngustimea lor au ajuns la tot felul de aberații, îngustând calea lui Dumnezeu după mintea lor și crezând că în felul acesta ei sunt mai sfinți, mai smeriți chiar. Ce înșelăciune Scriptura ne spune că există Manifestări Ale mândriei Și mândria se manifestă Prin vorbele trufașe Pe care le spunem noi Atunci când zicem Când am fost eu Așa bine a fost în biserică Spre exemplu Când am predicat eu Când am făcut eu cu tare lucru Pe vremea mea era așa de frumos când eu cântam, când eu participam, toate lucrurile mergeau bine Totul era altfel Dar acum nu mai sunt eu și de lucrurile nu mai merg O trofie, o mândrie ascunsă Dumnezeu să ne păzească Apoi, cel mândru este și barjocoritor El stă și... Ocupația lui principală este să găsească defecte la alții. Și zice Tefania, capitolul 2 cu 10. Sfânta Scriptură zice: Dumnezeu se uită la cei mândri și la bajocurile pe care ei le rostesc. Când zic în mintea lor cine e poporul lui Israel dacă e poporul ales al lui Dumnezeu, de ce nu este o de Dumnezeu acest popor? Și-și băteau joc neamurile de prin prejur de Israel, de poporul lui Dumnezeu. Și îl disprețuiau. Atunci când disprețuim pe alții, zicem, Ai cântare, ai predică, aia rugăciune. acela omul lui Dumnezeu și ne punem pe noi înșiși. Pe o poziție de ultim cuvânt, de fapt în lăuntrul nostru, Scriptura ne spune că suntem mândri. S-a zămizlit mândria. Dumnezeu să ne păzească și să ne curățească. Apoi omul mândru se mai compară și cu alții. Fariseul când a ajuns la templu a zis, Doamne îți mulțumesc că nu-s și și s-a uitat vamesul acesta Îți mulțumesc, Doamne, că eu nu sunt ca și cu tare din biserică Sau ca și cu tare de pe stradă Îți mulțumesc, Doamne, că eu sunt postesc de două ori pe săptămână Vedeți? Unde vine mândria? La oameni care postesc Și care în momentul când postesc Acceptă în mintea lor gândul Că e mai deosebit decât cel ce nu postește Deja s-a înfiripat mândria în într-o asemenea inimă Doamne, eu postesc și alții nu postesc Sau îi mai aud pe unii spunând Și Domnul să ne ierte și să mă ierte și să ne ierte pe toți Am postit atât, am făcut atât Într-o zi, într-o zi înainte de începerea programului mai spuneam eu parcă odată în biserică, în birou a venit cineva și mi-a spus Frate, am o mărturie puternică, dar să știi că mărturia asta eu aduc și vreau să o aduc înaintea Domnului după 40 de zile de post A ținut neapărat să-mi spună că a postit 40 de zile În momentul în care mi-a spus că a postit 40 de zile, toată răsplata acelui post s-a dus Asta dacă mi-a spus-o numai mie, dacă a spus-o și la alții deja, mândria este la ea acasă eu postesc, eu mă rog, eu fac milostenii în așa fel încât să vadă și cei din jur când scot eu bagnota și o pun în colectă." Mă asigur că a văzut cel puțin o persoană, două, pe lângă mine că avea mai multe zerouri bagnota mea." S-a dus toată răsplată. S-a dus totul. E mândrie." O, Doamne, păzește-ne! Și ne uităm și zicem, eu pun mai mult, eu fac mai mult, eu... Scriptura ne spune în Proverbe 13 cu 10 Mândria provoacă cearta Am participat săptămâna aceasta la o mormântare, preună cu fratele John și fratele Emil a citit din cartea scrisă de acel om, de fratele Ionel Mania și în ceea ce a citit fratele Emil se spunea, zice, mulțumesc lui Dumnezeu pentru biserica aceasta, vestea bună, că în biserica aceasta de ani de zile, de mulți ani, nu vreau să greșesc, nu știu dacă a spus dintotdeauna, dar de mulți ani de zile, este pace și liniște Aici nu este ceartă Scriptura ne spune, dragii mei Că oriunde este ceartă Este implicată mândria Ea nu lipsește de la nicio ceartă Mândria este prezentă în inima celor ce se ceartă Fie că cearta este în familie fie că este în biserică Fie că este în societate Omul mândru Este omul Certăreț Doamne Iartă-ne Iartă biserica Filadelfia Iartă-ne pe toți și ajută-ne să ne pocăim De ceartă din viața noastră Apoi Scriptura ne spune că Mândria se mai manifestă și prin dorința de întâietate. Sunt așa de supărat că nu m-a pus și pe mine să predic. Sau că mi-a dat numai 5 minute. Sunt așa de supărat că m-a pus odată la două luni. Că n-am cântat. Și mereu sunt câteva persoane care se supără că nu sunt puse mai des. Dragii mei, dorința aceasta de a ieși în față, dorința de a spune ceva, de a învăța pe alții, fără ca să fim convinși că Domnul ne cheamă și că Domnul modelează inima și îndreaptă inima omului, dorința de a, a fi atenția altora cu orice preț, are ca substrat mândria Dumnezeu să ne binecuvânteze, să înțelegem Sunt oameni care nu pot fi model în casele lor Și eșuează uneori Dar au o dorință așa fierbinte de a veni la biserică și a învăța pe alții Ei sunt dezastru în familie Dar când îi întreb de un sfat în cele spirituale, sunt primii să-l dea O, Doamne, ajută-ne să fim înceți la da sfaturi la alții. Și Scriptura spune să nu fim mulți învățători că vom lua cu o sândă cu atât, cu atât mai mare, ci fiecare să fim cumpătați în toate acestea. Sunt câteva categorii de oameni, care se mândresc cu mai multă ușurință nu că s-ar mândri toți și cercetorii sunt uneori mândri când nu vor să accepte jertfa Domnului Iisus Hristos să întoarcă la pocăință dar sunt câteva categorii pe care Scriptura îi menționează în mod deosebit că mândria la ei este mai proeminentă, oamenii bogați cei ce sunt bogați, în cele pământești mă refer nu în cele duhovnicești cei ce sunt bogați pe acest pământ au impresia Că lucrul acesta îi califică pe ei să fie cineva, să dea la torți. Și de obicei oamenii aceștia, chiar dacă au multe bogății unii dintre ei, ei sunt goi pe dinăuntru. Ei n-au valori spirituale atunci când nu sunt întorși la Domnul, așa cum au alții care sunt copiii lui Dumnezeu. Ei își cumpără mașini scumpe și vin la biserică sau merg în societate cu ele doar să fie văzuți de alții, doar să-și etaleze bogăția, își fac case cu multe nivele, este un obicei la noi în Ardeal și în special în zona aia de nord, ca și la sate, oamenii să-și facă case foarte mari. Și după ce au ridicat o casă foarte mare, cei doi, sosi și soția, își mai fac ceva micuț în curte, o bucătărie de vară numesc ei. Și țin casa curată și împodobită, intră de câteva ori pe an acolo sau când dau musafiri și restul vieții îl petrec în bucătăria aceea mică. Dar ei au case mari. spunea cineva nu de mult, frate... Păi să vezi, am fost în satul de unde este cutare slujitor Și ce case au acolo Și ce oameni gospodari Ca și cum asta l-ar califica pe cineva să fie om al lui Dumnezeu Că în satul lui sunt case mari Dar așa gândesc oamenii Asta este gândirea lor Nu spune Scriptura că nu trebuie să fim gospodari, dragii mei, dar când ne punem în în lucrurile acestea trecătoare, când ne mândrim cu ele, când le luăm pe acestea ca și calificative, ca și ceva ce ne deosebește de alții, este vai. Cine o carte despre un, pe vremea când în America era regimul acela cu, cu, cu sclavi, unul dintre sclavii de pe plantația unui bogătaș, Mergea fiecare dimineață la muncă foarte vesel, pe nume Joe. Și Joe era foarte bucuros în fiecare dimineață. Mergea la munca câmpului, muncă grea de altfel. Dar el tot timpul cânta și era bucuros. Și văzândul l stăpânul la astăzi și mâine și zi după zi, într-o zi s-a dus la el și a zis, Joe, spune-te, rog, și mie, care-i secretul bucuriei tale? De ce ești așa bucuros? Și a zis Joe Stăpâne Îți voi spune, dar da? S-ar putea să nu-ți placă Pentru că stăpânul a rugat pe Joe Spune și mie, fac și eu Ce-mi cer, ce spui că trebuie să fac mai să am și eu bucuria aceea pe care tu o ai Și jo A spus Stăpâne, dacă vrei să ai bucurie Bucuria pe care eu o am Atunci trebuie să te îmbraci cu hainele cele mai bune Să-i chem pe toți robii tăi Să stea să asiste Și tu să intri în cocină la porci Și să începi să faci curățenie acolo Și după aceea ai bucuria pe care eu o am Pleacă de aici, a spus stăpân Cum pot să fac eu una ca asta? Au trecut iar zilele și stăpânul a zis, Joe, spune-mi Ce să fac să am și eu Viața pe care văd că tu ai Stăpâne, ți-am spus Dar nu mă asculti E prea greu, a spus stăpânul Nu pot să fac așa ceva Și-au mai trecut iar zilele Și la un moment dat a venit stăpânul Și a spus, Joe Gata Nu mai rezist Vreau să fac ce îmi spui tu Uite, mă duc să mă îmbrac în hainele cele mai bune Opresc pe toți robii care lucrează pe plantație Chem în curte și o merg la cocină și fac curățenie Nu mai rezist, vreau să am și eu ceea ce, ceea ce tu ai Și atunci Joe a spus, stăpâne, vrei să faci asta? Da, a spus stăpânul, vreau Stăpâne, a spus el, nu mai e nevoie Ai nevoie acum că te-ai smerit ai nevoie să-L primești pe Isus în viața ta Pentru că numai un om smerit Poate să-L primească pe Isus Ca Domn și Mântuitor O Doamne Dă-ne smerenia aceea De care avem nevoie Noi ca și copiii ai Lui Dumnezeu Să umblăm smeriți Chiar dacă avem bogății Chiar dacă avem multe posesiuni să nu ne lăudăm cu ele Un om al lui Dumnezeu Un om despre care Sfânta Scriptură s-a mai spus aici Spunea că este unul din cei mai buni împărați Pe care Israelul l-a avut la un moment dat S-a mândrit cu bogățiile ce le avea în templu Și când au venit niște trimești din Babilon Au zis, haideți să vedeți voi ce am eu Și i-a purtat din cameră în cameră și le-a arătat tablourile Speciale și I-a descris mașina În detaliu Înțelegeți dumneavoastră ce spun Hai să vedeți Ce am Și a arătat Templul și visteria templului Și Domnul A spus lui Isaia, du și spune-i Lui Ezechia Pentru că te-ai lăudat Înaintea trimeșilor Din Babilon, iată Că vine ziua când toate aceste bogății vor fi luate de aici și duse în Babilon O Doamne binecuvântează-ne să nu facem din lucrurile acestea trecătoare motive de laudă Mândria bogăției Apoi Sfânta Scriptură ne spune că există o altă mândrie, mândria conducerii cei ce se văd în frunte În fruntea unei biserici Șef de echipă sau De obicei în armată Cei ce a făcut armata Știți că cei mai răi Șefi pe care îi aveam acolo Erau caporalii și sergenții uneori Și sub ofițerii. ofițerii de obicei erau mai temperați La ei găseai mai multă înțelegere Dar cum a ajuns Iertați-mi expresia, țăranul într-o slujbă de conducere, cum se vede șef, el care n-a fost o viață întreagă superiorul nimănui, cum devine zbir. Spunea cineva, dacă vrei să-l cunoști cu adevărat pe cineva, pune-l să fie șef. Și apoi își arată el toată frumusețea cu ghilimelele de rigore. De ce e în stare? Și Scriptura ne spune că și în biserică uneori Sunt persoane de felul acesta Spunea Apostolul Ioan Despre unul pe nume Diotref Căruia îi plăcea să aibă întietate Și zicea Apostolul Ioan în a treia sa epistolă Pe noi ne clevetește cu vorbe rele, Diotref Omul acesta îi place să fie stăpân peste ce a căzut la împărțeală Măcar că nu-i căzuse nimic la împărțeala Biserica nu era a lui Este biserica Domnului Dar cum se ajung unii Și li se pare În închipuirea lor Că sunt ceva Cum nu mai poate ajunge nimeni la nasul lor Cum dacă nu ai vorbit puțin Respectuos și nu te-ai dus la el Cu să Nu mai poți să stai de vorbă la el, cu el Dumnezeu să ne binecuvânteze să ne ajute să ne pocăim. Ne fost un om care a învățat pe pielea lui. ce a însemnat să se creadă el cineva. Urcându-se pe terasa lui în Babilon, a zis în inima "Lui măcar că era avertizat, nu este acesta Babilonul pe care l-am zidit eu spre slava măreției mele și prin puterea priceperii mele?" Eu conduc lumea aceasta cu alte cuvinte Și Dumnezeu e clar, stă împotriva celor mândri În momentul acela s-a auzit vocea și i-a spus Află împărate că ți s-a luat împărăție. Știți în ce stare a ajuns Nebucadnețar? E boala numită boantropie. A ajuns cu țărușul să fie legat De locul de păscut Ca și animalele A mâncat iarbă Ca vitele Pentru că omul s-a înălțat În mintea lui Când ne mândrim Ne facem Iertați-mi expresia Asemenea demonilor Că noi nu suntem decât lut Țărână Păzește, spunea David, păzește, Doamne, pe robul tău de mândrie și astfel voi fi nevinovat de păcate mari. Apoi sunt unii care au mândria cunoașterii și dacă au niște prescurtări pe cartea lor de vizită, nu toți sunt așa, dar au impresia că dacă ei au o școală în plus... Ei sunt calificați să fie talon și să dea sfaturi la toată lumea și mă uitam uneori la persoane de felul acesta cum priviau cu dispreț când cineva făcea o greșeală. Dragii mei, toți greșim și eu greșesc, chiar și cei mai calificați în limba română, uneori despre mudi se spunea că făcea foarte multe greșeli de, în exprimare. Asta nu, nu, nu l-am piedicat pe Dumnezeu să-l folosească nu, nu, nu fac apologia celor ce greșesc în vorbire Când eram la Popanan, mă duceam la Fratele Pandrea, de obicei după terminarea Serviciului, când Țineam câte o predică și îi spuneam Frate, spunem te rog spunem te rog, ce dezacorduri am mai făcut Că s-ar putea eu să nu le fie El era foarte diplomat Și îmi mai spunea Câteodată, câteodată nu îmi spunea Dar dragii mei, totuși nu trebuie să ne considerăm Ca și cum am cunoaște totul Cu câteva vreme în urmă S-a spus aici despre acel fizician Acel om de știință, Stephen Hawkins Cum că El A emis tot felul de teorii Și am citit recent un articol din ziar Despre gaura neagră Din familia lui În familia lui sunt Divorțuri sunt dependență de alcool, sunt abuzuri, că nu ajută la nimic împotriva firii noastre păcătoase. Să dea Dumnezeu să fim toți plini de cunoștința lui Dumnezeu, dar totodată să fim smeriți cu Dumnezeul nostru, să umblăm smeriți. Este un învățat al Antichității pe nume Sop. El a spus o fabulă despre vulpe și corb și asta o spun în contextul în care cineva se crede foarte deștept și spunea că odată un corb a găsit o bucată de cașcaval, a urcat sus pe o cracă și satisfăcut că a reușit să prindă în ciocul lui bucată de cașcaval, a fost zărit de o vulpe de jos. Și vulpea s-a gândit, cum să fac să mănânc cașcavalul de la corb? <laughs> și a început o conversație s a spus, corbule, ești cea mai frumoasă pasăre ce am întâlnit Uite la penajul tău, este cu totul deosebit Și auzi, corbule, cred că dacă ai sta să cânți. Cântecul tău a uimit toată lumea în aripatelor. Și corbul s-a umflat în pene, Asta stai că încep un cântec. S a deschis pliscul larg, dar cascavalo a căzut. Și vulpia de jos. ce pe cât e de neagră panata pe atât ești de infatuat, de mândru. Tu nu te vezi că ești corb. Și-a mâncat cu nesați bucata de cașcaval Pentru că pe om Atunci când îl lauzi, Când îl înalți Era un păstor bătrân Fratele Pop, pe la Dej Și zice Fraților, dacă vreți ca cineva să cadă începe să-l lăudați Ridicați-l în slăvi Când reușiți să-l ajungeți Să ajungă în slăvi Să vezi cum cade el de acolo Dar și să nu faceți asta dar observat, spunea fratele păstor Fratele Pop au observat că înainte de pieire Inima omului Se îngânfă Spune Scriptura Se îngânfă Se mândrește Apoi este mândria frumuseții Sunt oameni care se cred mândri Pentru că ei arată În opinia lor deosebit Narcisismul și alte după ce un păstor a ținut o predică de felul acesta în biserică, a venit o soră la el și a spus Frate, vreau să mărturisesc păcatul cu sinceritate Mărturisesc înaintea Domnului că sunt mândră Astăzi, înainte de a veni la biserică, o oră am stat în oglindă să admir frumusețea Și el a zis, soră, ăsta nu e păcatul mândriei, ăsta e păcatul imaginației Unii imaginează despre ei că sunt cu totul deosebiți. că sunt ce mai? O, Doamne! Suntem toți creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa cum suntem, dragii mei. Chiar dacă unii dintre noi avem anumite handicapuri. Dacă Dumnezeu a îngăduit să le avem, suntem totuși creația lui Dumnezeu. Se spune despre niște misionari că au încercat să intre într-un campus universitar și să vorbească tinerilor de acolo, tinerilor studenți despre mântuire, despre întoarcere la Dumnezeu. Și au adus pentru ocazia aceasta cei mai buni vorbitori. Încercând să-i determine pe acei studenți să se pocăiască, să vină la, la mântuire Și studenții, cei mai mulți dintre ei, au luat în râs și-au bătut joc de Evanghelia propovăduită De toți ce erau de acolo și ca să fie circul cu capa, cum se spune Au luat dintre ei pe unul, pe unul dintre studenți pe care el considerau handicapat Pentru că avea un defect de vorbire și au zis, du-te acum tu La un pic studenții în față, du-te tu și spune ceva Spune-ne ceva Și tânărul acesta Cu defectul lui de vorbire Era bâlbâit, a ieșit în față și Cu greu A rostit următoarele cuvinte Dar totodată Emoționat până la lacrimi A spus Domnul Iisus Mă iubește Și s-a tot bâlbâit și eu Îl iubesc înapoi Dar în timp ce tânărul acesta Spunea aceste cuvinte Trăite din inimă S-a făcut o liniște mare În tot auditorul Și toți Au fost foarte cercetați Pentru că dragii mei Uneori acele lucruri pe care noi le considerăm defecte Pot fi o binecuvântare Pentru alții Când le punem în slujba lui Dumnezeu De aceea Cel ce este întreg și sănătos Să nu privească cu dispreț pe nimeni Când ochii lui Dumnezeu toți avem valoare Slăviți să fie Domnul Apoi dragii mei mai este o mândrie care în opinia mea, cea mai periculoasă E mândria smereniei Sunt acele somități, cu ghilimele de rigoare Care vin și ne spun cât de sfinți trebuie să fim Și am văzut nu de mult pe cineva legat în față, deși tânără dar părea de la rădăcine de acolo mai de, Acum nici prin Moldova nu mai sunt așa cu De undeva de sus de, Din nordul țării Legat în față și ziceai că Dom'le ce credință de la rădăcine de acolo Dar nu spun că nu e În schimb rochia scurtă Deasupra de genunchi Nu există dragii mei nu fi prea neprihănit, spune Eclesiastru, adică nu te arăta prea neprihănit, ca să nu te pierzi singur. Nu crede, nu considera că prin vreun merit de al tău, printr-un efort de al meu, putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura ne spune clar că noi suntem mântuiți prin har, prin credință și aceasta nu vine de la noi, ce este darul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Ce să facem, dragii mei, să nu mai fim mândri? Ce să facem? Foarte simplu, Scriptura ne îndeamnă să ne cunoaștem slăbiciunile Să ne uităm întotdeauna la noi, dragii mei, la viețile noastre Și să ne vedem în viața noastră propriile slăbiciuni când o să începem să ne vedem punctele noastre slabe din viața noastră Și când o să le vedem gravitatea lor Când o să vedem într-adevăr bârna care este acolo și nu paiul din altă parte Atunci vom fi mult, mult mai înceți la a-i judeca pe alții Când o să vedem că și noi suntem slabi și noi suntem confruntați cu ispite și pe noi mândria ne paște Și pe noi cearta ne, ne, ne ispitește Atunci Stăm mai atenți și gata întotdeauna să ne pocăim înaintea Domnului Să zicem, Doamne, eu de mine vreau să mă ocup De viața mea, de slăbiciunile mele dăm Tu putere să le birui, ajută-mă să mă lupt să trec biruitor prin aceste situații Dacă până ieri n-am răbdat Dacă până ieri n-am putut să nu întorc vorba înapoi Astăzi, Doamne, te rog, ajută-mă Dumnezeu să ne ajute la aceasta Dar dacă ne uităm prea mult numai spre slăbiciunile noastre Ajungem în disperare Și ajungem în, în, în, în situația în care să spunem Doamne, vai de mine pentru mine nu mai e nicio șansă să ne evaluăm corect, dragii mei, atât slăbiciunile, cât și punctele forte, cât și domeniile în care suntem buni, facem slujba așa cum putem, mai bine, să avem, spunea Sfântul Apostol, priviri sau măsuri cumpătate în ce ne privește, să avem o imagine corectă despre noi înșine. Și să nu zicem când cineva ne cheamă Deși avem abilitatea Spre exemplu de a cânta Frate, eu, nu, eu nu pot Nu, nu dacă poți să cânt, Dacă ăsta este darul tău Că nu este nici unul de aici care să nu aibă un dar Dacă poți să faci o lucrare Nu spune, nu pot, sunt prea slab Sunt prea neînsemnat Nu Domnul ne-a chemat să ne implicăm fiecare Cu cumpătare În măsura în care putem Și fiecare dintre noi avem domenii ale vieții unde lucrările ce ne sunt îngredințate putem să le facem. Și Dumnezeu ne poate ajuta să ne perfecționăm acolo. Să avem măsuri cumpătate în ceea ce ne privește. Apoi, în al treilea rând, ca să scăpăm de mândrie, trebuie să începem să îi slujim pe alții. Mândria spune, mie, eu, doar eu dacă fac, doar nu. Dragostea spune... Pentru alții. Contrastul cel mai mare dintre păcatul ce s-a născut primul în Univers, în inima diavolului și mântuitorul nostru, a fost că unul s-a înălțat și celălalt s-a smerit. Domnul Isus s-a smerit. Și în smerenia Lui ne spune Scriptura A venit la noi Să ne slujească Deci dragii mei, ca să scăpăm de mândrie Noi trebuie să începem Să slujim altora Acolo în locul în care Ne-a chemat Dumnezeu E foarte ușor să stau pe bancă Și să mă uit la cor Și să zic uite iar au greșit cântarea aia. Când eu ar trebui să fiu acolo și să vezi cât de greu se pregătește și să văd cât de greu se pregătește o cântare. Fost cu fratele Cristi Dragomir într-o evangelizare și el îmi povestea, ce cât eram în lume, frate Nicule, pentru un concert pe care îl susțineam în lume. Mă pregăteam șapte, opt ore și era puțin timpul ca să pot să susțin un concert de două ore. Acum zice, când sunt în biserică, îmi recunosc păcatul acesta, spunea el, mi-e de ajuns o jumătate de oră și pe aceea, uneori nu fac întreagă. Și dacă pentru lume am slujit cu atâta zel, credem că pentru Domnul e mai puțin important? Dacă pentru un câștig care trece, noi ne dedicăm atât de mult, nu se cuvine oare... Slujindu-i celui mai măreț împărat, Domnului nostru Isus Hristos Celui ce s-a zmerit, s-a dezbrăcat de slavă și a venit în lumea noastră Nu considerați că merită să-i slujim, să-i vestim din timpul nostru? O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Apoi, vă spun un lucru care e destul de greu, dar este adevărat, dragii mei N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta în biserică, dar dacă ar fi să se întâmple, omul matur întotdeauna procedează așa. Un om smerit este gata să renunțe la dreptul său. Are drept. Are drept să-i se dea cinste, dar el este gata să renunțe. Are drept să fie ales. Dar el este gata să renunțe Are drept să câștige Dar el este gata să renunțe Din nou Modelul cel mai frumos Pentru noi toți Nu-i doar pentru păstori Că unii cred că dreptul ăsta e numai a păstorilor și a slujitorilor Ci pentru toți credincioșii. Modelul nostru cel mai frumos Este Domnul Isus Hristos Vă întreb, era drept ca el să sufere? Era drept să primească slavă, recunoștință pentru ceea ce a făcut și totuși a ales să renunțe la dreptul său. Era drept ca el să moară? Era drept ca noi să murim și totuși el a ales să moară în locul nostru. O mare este Dumnezeul nostru! Există două categorii și cu asta vreau să închei. Două categorii de oameni. Unii mândri pe care îi smerește Dumnezeu. Și unii mândri care aleg ei înșiși să se smerească. Noi alegem din ce categorie facem parte. Și am să vă dau câteva exemple din Sfânta Scriptură scurt. Oameni mândri pe care Dumnezeu i a smerit, pentru că ei n au vrut să se smerească. Și unul dintre aceștia este Faraon, împăratul Egiptului. Fost o vreme, Scriptura, dacă citiți cu atenție cartea Exodului, fost o vreme când Scriptura scrie, Faraon și-a împietrit inima. Și după a treia, a patra plagă înainte zice, Dumnezeu i am pietrit inima. Este un timp în care noi putem să ne smerim și să ne întorcem la Dumnezeu cu pocăință. După ce trece timpul acela, Dumnezeu ne împietrește și mergem în nebunia noastră, spre dezastru. Un alt om care s-a împietrit a fost Ozia. Omul acesta a crezut că dacă e împărat, el poate să fie și mare preot. Și s-a mâniat când cineva i-a spus, nu este drept ca tu să faci slujba aceasta de mare preot. Și dacă ești împărat de Izrael? Și dacă ești patron? Dacă ești învățat? Nu este chemarea ta să slujești la templu Și el s-a mâniat Mie îndrăznește cineva să-mi spună Ce s-a întâmplat? S-a umplut cu lepră Irevocabil A rămas lepros Până la sfârșitul vieții Apoi Scriptura ne spune Despre Sanherib când a pornit împotriva Ierusalimului, s-a mâniat pe Dumnezeu și a zis, Cum Dumnezeu? Dumnezeu lui Israel îmi împotriva. mie împotrivă? Păi nu știe El ce-am făcut eu cu Dumnezeii celor alte țări?" Și a zis Dumnezeu, Pentru că te-ai mâniat împotriva mea. Pentru că s-a urcat mânia în nări. mândria ta a ajuns până la mine." Și ce mod a ales Dumnezeu să-L pedepsească pe omul acesta? Fii lui l-a ucis Și a pierit Un altul, Haman Mândria scurtează viața A crezut Haman că o să se înalțe S-a înălțat până la ștreangă Mândria scurtează viața dar sunt în Scriptură oameni care atunci când Domnul le-a stat împotrivă și le-a spus că sunt mândri, ei s-au smerit. Și uimitor, surprinzător, unul din cei mai răi împărați al lui Israel, Ahab, când s-a dus omului Dumnezeu și a vestit diapsa. Scriptura spune că omul acesta s-a smerit, s-a dezbrăcat de haină, s-a îmbrăcat cu o haină de păr, a postit, a stat înaintea Domnului și Domnul îi spune prorocului, întoarce-te și spune-i că nenorocirile ce le am vestit nu vor veni peste el, ci peste urmașii lui. Un altul care a fost chiar cel mai rău, chiar cel mai rău, despre el se spune că l-a tăiată Isaia în două cu ferăstrăul, Manase, împăratul lui Iuda. Omul acesta... Spre sfârșitul domniei lui a fost prins de Împăratul Babilonului și dus și închis în Babilon. Acolo, în temniță, în închisoare, omul acesta s-a zmerit, s-a pocăit Știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a scos de acolo și a ajuns din nou Împăratul lui Israel. Ninive, poporul acela crud, spre care istoria spune că n-a fost un popor mai crud ca el, imperiile câte au existat. Când s-au smerit, când au postit înaintea Domnului și s-au smerit, Dumnezeu i-a iertat, i-a cruțat și nu a dus nenorocirea peste ei. Uneori, dragii mei, când Dumnezeu ne zmerește așa că pe Pavel, cu țepuși în carne, este ca să nu ne umflăm de mândrie. Păzește-ne, Doamne, de mândrie! Băzește Biserica Filadelfia de Mândire Ajută-ne să ne pocăim, Doamne Pentru că zici, spunea Domnul unei biserici Sunt bogat, nu dubl de nimic Am tot ce-mi trebuie, am potențial Eu sunt Filadelfia, București Dar nu vezi O, Doamne, e milă de noi Ajută-ne să ne smerim Să ne pocăim să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că Scriptura spune, cine se înalță, va fi smerit. Cine se smerește, nu pentru ca să ne înalțe Dumnezeu, să ne smerim, ci să ne smerim că înaintea noastră a mers cel mai smerit dintre oameni. Învățați de la mine, spunea el, că eu sunt blând și smerit cu inimă. Eu n-am venit să mi se slujească, eu am venit să-mi încin ștergarul și să slujesc. Haideți, frați și surori, să ne ridicăm înaintea Domnului. Și să spunem, Doamne, împodobește ne în seara aceasta, pe toți cu smerenie. Și dacă în anumite domenii din viața noastră suntem încă mândri, suntem poate gata de ceartă, gata să ne autoevaluăm și să ne. Punem noi în evidență calitățile noastre Gata să ne simțim Jenați și de ce nu există Și numai că bate vântul pe lângă unii Se simt jenați Și Doamne ajută-ne să ne pocăim Ajută-ne să ne smerim Doamne Și să umblăm cu Tine Și ce altă cere Domnul de la Tine Izraele Decât să faci dreptate, să iubești mila Și să umbli smerit cu Dumnezeul Tău da-ne ajută Biserica Filadelfia să umble în smerenie. Pentru că în smerenie vom vedea slava lui Dumnezeu peste noi, peste viețile noastre, peste biserica aceasta. Când ne vom smeri înaintea Domnului, dragii mei, Dumnezeu va face ca slava ce a fost peste Isus, peste Mântuitorul, să vină în viețile noastre și vom vedea prezența lui Dumnezeu. Că Domnul locuiește... În mijlocul celor cu inima smerită Haideți cu toții să-i cerem Domnului iertare Pentru momentele în care am fost mândri Și să ne ajute Domnul să umblăm cu smerenie Ne rugăm cu toții Domnului